Sfinte Părinte Ioane, păstorule cel bun al turmei, celei cuvântătoare și credincioasă sluga Stăpânului Hristos, ocrotitorule al celor ce zac în bol și fierbinte rugătorule pentru diaflați în primești, prea milostivul și al săracilor miluitorule, părinte al orfanilor și sprijinitorule al văduvelor, de minuni făcătorule și gravnic ajutătorule, prea înțelepte povățuitorule și al lucrurilor celor neștiute cunoscătorule, cel ce din viața pământească de mari darul te învrednicit și pe credincioșii tăi ai păzit. Stând acum înaintea tronului ceresc, nu ne uita pe noi nevrednici robii tăi, și turma ta. Ascult-ne cererile, păzește-ne de lupii cei răi, care biserica vor să sfâșie și mijlocește cu rugăciunile tale pentru cei ce sunt în necaz, pe bolnav cercetează-i, le suferința și durerea, cu cei ce călătoresc împreună călătorește, cu monahi împreună vechează, pe cei coprinși de necazuri de grab slopozește-i și către manul de mântuire în drumă -i, pe pruncii păzește, pe sfințiții slujitorii povățuiește, pe toți ne ajută, ca de trândăvie și de împietrirea să ne izbăvim și dar rugăciunii să dobândim cu cei ce suntem mâhniți să ne împăcăm și pacea să dobândim și ne călăuzește de Dumnezeu Grăitorul ierarhe, cu solirile tale la pocăință, la dreapta socotință, la gândirea cea luminată de harul dumnezeiesc, la înțelegerea și lucrarea poruncilor Domnului și la unirea cu acesta prin Sfintele și de viață făcătoarele Lui taine. Iar în vremea ieșirii noastre din trup, fierbinte pentru noi te roagă, ca în lumină de apururi să ne slășluim și pe izvorul acesteia să ne învrednicim al vedea, că Lui se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea, și în veci vecilor, amin.